Взявши ніби прозниковий гостинок, кусник Рижиєвої, тітка пішла, помалу стопи переставляючи. Катранники декілька тижнів живилися макухою, але і вона стала виходити. Глянули одного ранку, рештки рудіють. Холодний день починався в небі чистому, як вимете дзеркало, та швидко спохмурнів, зап'явся олив'яними хмарами що село в тінь. Знову вкупує рижевої Мирон Данилович. Знов дріб'язок визбирує на городах. Діти виголодніли. І не могли висадіти в школі. Мовчить всіх. Якби бурячки, жалюється стара, можна б зварити і дати по одному. Нехай підкріплюються діти в перерві. А так, чого мордувати? Ці наука чудна. Сьогодні підуть і годі сказала мати, бо вертаються ледве жирі. Навчання в селі почалося пізно, бо при лихому ремонті школа до осені заставалася руїною в рештованніх. Побудуть діти в школі і похворіють. Голови їм паморочаться, а в шлунках пекота і слабенькі стають. Рухаються як тінь. Дома полежать і трохи одійдуть. Чого вас учено сьогодні? питала одного разу мати. А вчитель казав, «Наші батьки – саботажники». Мати змовчала. Але подумала, що навчання можна перервати на деякий час. Бо з якої речі? Змордовані діти від їхнього голоду будуть душами калічитися, завчаючи злу неправду про батьків. Сьогодні ж, як вернулися з школи, мати знову питала, «Про що учать?» «Про партію» відповів Андрій, як гарно при ній. Щоб їх так гарно розірвало з нею разом, анах тимів, сказала бабуся. Цього чорного дня наука для дітей скінчилась. Микола став аж землисий, запав очима і щоками, і всією душею. Срочка висіла на раменах, як на жердинці. Мовчить він, болісно думає. Ніби загадка на знаття якоїсь демони, і їх прислужники вбивають зразу, намагаючись і коріння вирвати з життя. Раз обізвався до батька. Половину вчителів забрано. Нема нашої історії. «Не дарма ж забрано», – сказав Мирон Данилович. «Помовчуй на людях про ці речі». Непокоїло, що став хлопець прилягати, мов недужий, з розкритими очима. Менший зберіг живі поблиски в погляді, хоч зробився схожий на старичка. Голова велика, а шиє тоненька, Як стеблинка жита, І на ній голова хитається. Страшно постарів хлопчик, І сміх стратив. Тільки воленки трохи радості в очах, Але вже, здається, не тут тешньої. Стала доня схожа на воскову свічку, Догоряти чистим вогником. Аж шиток все тулить собі до грудей і на маму дивиться, як зачарована, ніби хоче сказати щось безмежно важливе, але не може. Харитина Григорівна враз ветха зробилася за осінь. Тінь себе самої, рука тремтить і зір погас. Неспроможна нитку в голку вселити, а недавно була видюща, і, видається, час летить, як буря непрозорима. Всіх разом з хатою відносить, наче пором відірваний від струни, до невідомого урвища і водяного спаду чорнішого, ніж ніч. Дарія Олександрівна, хоч найменше їсть, все дітям віддає, але тримається, мов, чудом. А висохла, коли вкутається в платок, зав'язуючи біля шиї, тоді в його обводі над чолом схожому на звіт іконний риски Раптом видно, як висохла хворісно. Губи окреслилися в страдному і строгому виразі, а разом – з почуттєвою тихістю. «Праведниця моя!» – відгукнувся враз з серцем до неї Мирон Данилович. Але не проказав цих слів. Боявся втратити їх щирість, коли вимовив. Діти побули в хаті, живучи рештки від макухи потом с батьком выбралася на раздобычу. Дома сама бабуся.